Balett két gyerek kézre. Valahogy apám s anyám egymás mellé kerültek. Egy széken kucorogtak, fogták egymás kezét. De nem csak viccből vagy szeretetből, hanem mert én pápszínházat csináltam nekik. A diványt, amit Fancsikó tudálékosan szofának nevez, Elhúztam az asztaltól, úgy, hogy a szék, melyet a belső szobából hoztam, elférhessen. Megkértem a szüleimet, üljenek a székre, és ők engedelmesek voltak, és megkértem Fancsikót és Pintát, bújjanak a divány mögé, kezeik legyenek a bábok. Csak próbáltak volna engedetlenek lenni. pedig a Fancsikó keze legyen az édesapám, a Pintájé meg az édesanyám. Tény! A dívány rejteke mögött Fancsikó és Pinta kíméletlenül rugdalódzott, de hát tény az is, hogy ez nem látszott meg az előadás színvonalán, sőt. Így aztán erre ne szót. A Fancsikó liliom keze, és a Pinta rágott körmű kis keze. A szövegíró a szobában sündörgött, az izgalomtól se látott, se hallott, a szüleit se, egy szót se. Azt minden csaló tudja mondani, szeretlek. Az nem kunst, az üres duma. Mit akarsz ezzel mondani, Dezső? A Pinta ujját ideges remegés borzolta. Azt, hogy ez súlyos kérdés. Jaj, micsoda, az Isten áldjon meg, hát miről beszélsz? Pinta elkapta a kezét, és gyorsan tovább rágta a körmét. A Fancsikó keze csuklónál behajlott, s a legyező elfordult. Arról beszélek, hogy miképpen lehet a szeretetünket valóságát tenni, létezővé varázsolni. Kellenek-e egyáltalán, ha igen, milyen eszközök kellenek ehhez? A gyakorlat oldaláról hogyan mutatom meg a szeretetemet? Az életeddel. Az életemmel csak két-három embernek bizonyítok, akik velem élnek, de vannak távolról összetalálkozó pillantások, és ezekre legyinteni hiba. Bizonyos tettek elmulasztása semmiképpen sem kisebb bűn, mint egynémely vétkes cselekedet megtétele. Úgy tapasztaltam, ezekben a dolgokban igen primitív vagyok. Csak érzéki úton tudom ilyenkor kifejezni magam, egy erős készfogással, csókkal. De nem gondolod, Dezső, hogy nagyon piti ügy megcsalni valakit? Ancsikó keze erre rándult, aztán már hiába nyílt ki akár egy virág, tenyerét utálatos izzadság fényesítette. De az mégis iszonyú, hogy szeretek egy embert, és kész? Formaliter, sose tudtam jól elrendezni a nőket, s ha már hazudni kell, az átkozottul elkomplikálja a dolgokat. Igen, így is mondhatod, húzodott még kisebbre a pitta keze. A baj talán az volt, hogy én egyszerre akartam lenni aszkéta, és csodálója a sok pompás női fenéknek. Intettem pintáignak, hogy elég. Erre a két tenyér kifeszült, és tapsra csattant. A felemás tenyerek hamis hangja. Édesapám még átölelték egymást. Úgy nevettek, hogy csurgott a könnyük.